Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nakhmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'aghfiruhu Wa na'udhu billahi min shiruri anfusina wa sayyati a'malina Man yahdihillahu falamudillalah Wa man yudlil falahadiyalah Ashhadu an la ilaha illallah wa la sharika Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd Fa inna astakal hadithi kitabullah wa khairal haditha di muhammadin Sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Wa sharral umuri muhdasatuhah fa inna kulla muhdasatin bid'ah Wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar Ayuhul ikhwati billahi rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah jalla wa ala. Pada sore yang berbahagia ini kita kembali melanjutkan insyaallah taala bacaan kita dari Kitab Al-Mu'in fi Bayan Huquqiz Zawjain. Nah, masih tersisa sedikit dari Sub so, pokok pembahasan atau pokok pembahasan yang kedua dari kewajiban kewajiban para suami terhadap istrinya atau hak-hak istri terhadap suaminya. Nah kita lanjutkan keterangan al-muallif, wabidahullahu taala, Syekh Muhammad Ali Farkus. Beliau Berkata Hafizahullah wa qada akada Nabi sallallahu alaihi wasallam hadzal makna biqaulihi laisa ahadun ahabba ilaihi almadhu min Allah azza wajal min ajli zalika madaha nafsahu wa laisa ahadun aghyara min Allah min min ajli zalika harrama alfawahish wa laisa ahadun ahabba ilaihi aludhur min ajli zalika anzalal kitaba wa arsala rusul wa qad akkada nabiyyu sallallahu alaihi hadal makna sungguh nabi sallallahu alaihi wasallam telah menguatkan makna ini yang dimaksud adalah terkait dengan sifat alghirah kecemburuan suami terhadap istrinya atau keluarganya kecemburuan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala bukan kecemburuan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah terdahulu dalam hadis Jabir bin Atiq radhiyallahu taala anhu yaitu kecemburuan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah kecemburuan yang Memiliki sebab Sebab-sebab nah, yang Jelas Seperti Misalnya mendapati Istrinya atau keluarganya Berlembut-lembut dengan lelaki yang Bukan mahrumnya Atau Berduaan di tempat yang Sepi atau sunyi Nah, maka wajib bagi suami untuk memiliki kecemburuan di dalam hal-hal yang semisal dengan itu. Adapun kecemburuan yang dibenci oleh Allah adalah kecemburuan yang tidak memiliki sebab. Naam. Maka demikian makna di dalam hadis Jabir bin Ibn Ibn, ibn, ibn Al-Atiq Al-Anshari radhiyallahu taala anhu bahwa ada kecemburuan yang dicintai oleh Allah taala dan ada pula kecemburuan yang dibenci oleh Allah subhanahu wa taala. Nah, dalam keadaan wajibnya para suami memiliki sifat kecemburuan yang dicintai oleh Allah subhanahu wa taala bukan berarti mereka bersifat Egois dan tidak memberi udhur Terhadap Istri atau keluarganya Ketika mereka Memiliki udhur Naam Maka Seorang suami yang Bertakwa kepada Allah yang munsif Yang adil Itu yakbal al udhur Menerima udhur Walaupun ma'asyiddati Ghiratihi Walaupun dia memiliki kecemburuan yang tinggi Namun dia pun mendengarkan udhur Yang diungkapkan oleh istri atau keluarganya Ketika udhur itu pantas untuk diterima Maka sebagai suami yang bertakwa kepada Allah Dan memiliki sifat linsof yang adil Maka dia memberi udhur Naam dan sifat memberi uzur ini juga adalah merupakan mingkamalil adl warahma wal ihsan. Merupakan sifat kesempurnaan keadilan. Sifat kesempurnaan keadilan, rahmat dan ihsan. Barakallahu fikum. Maka di sini asy menukilkan salah satu bait syair wal inda kiramin nasi maqbulun wal min syami sadati maqmulun bahwa uzur di sisi manusia yang mulia itu makbul diterima didengarkan uzur tersebut dan pemaafan di sisi tokoh-tokoh yang mulia itu maqmulun yang diharapkan na'am Makna dari bayi cir ini bahwasanya sifat memberi udur itu juga adalah merupakan sifat yang dituntut bagi seorang suami yang bertakwa kepada Allah dalam keadaan dia walaupun dia memiliki kecemburuan yang tinggi terhadap keluarganya. Makna ini dikuatkan oleh Nabi saw di dalam hadis yang telah kita bacakan tadi yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dan juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dengan makna yang semisal dengannya walaupun terdapat lafaz yang berbeda maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan laisa hadun Ahabba ilayhi al-madhu minallah. Tidak ada seorang pun yang paling senang ya, kepada pujian itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Leisah ahadun ahabba ilayhi al-madhu minallah. Ya, tidak ada seorang pun yang mencintai pujian itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Min ajli zalika, oleh karena itu, dengan sebab itu, madah an-nafsahu, Allah Subhanahu wa taala memuji dirinya sendiri. Nah, Maksudnya, pujian itu sepantasnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala karena memang sesuai dengan zat Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kesempurnaan sifat-sifat seluruhnya. Nah bahkan pujian kita terhadap Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak mungkin mencapai ya, sifat al-madah. Tidak mungkin mencapai hakikat dari sifat keterpujian yang ada pada diri Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu yang berhak yang bisa mencapai pujian itu terhadap dirinya. Hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala yang memuji dirinya sendiri Adapun kita Kita memuji Allah Setinggi apapun pujian kita tidak akan bisa Mencapai 6 Sifat keterpujian yang ada pada diri Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Di antara sifat Allah adalah Alhamdu Sifat pujian, keterpujian Maka tidak ada seorang pun yang Ahabba ilaihi al madhu tidak ada seorang pun yang menyenangi pujian itu daripada Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu Allah memuji dirinya sendiri. Wa laisa ahadun aghyaru min dan tidak ada seorang pun yang paling ghirah, paling cemburu dari Allah Subhanahu wa taala min ajli dalika harramal Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengharapkan perbuatan keji, mungkar. Maksudnya tidak ada yang paling cemburu terhadap perbuatan keji ketika seseorang melakukan kekejian, kemungkaran, maka yang paling cemburu terhadapnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah mengharamkan al-fawahish. Wa laisa ahadun ahabba ilaihi al-udhr min Ini syahidnya Bahawa tidak ada seorang pun yang paling cinta terhadap uzur daripada Allah Subhanahu wa taala. Min ajli zalika anzalal kitaba wa arsala rusul. Oleh karena itu, dengan sebab itu Allah taala menurunkan alkitab dan mengutus para rasul. Naam. Ya, sebagaimana di dalam ayat Al-Qur'an, la yanakuunalin nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Ya, agar tidak ada lagi hujjah bagi manusia setelah diutusnya para rasul. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala menerima udur jika udur itu berhak atau pantas untuk diberikan kepada hamba-hambanya, ya seperti orang yang belum sampai kepadanya dakwah, ya tidak diutus rasul di tengah-tengah mereka. Maka Allah akan memberi uzur kepadanya. Orang-orang yang belum sampai ilmu kepadanya, belum sampai nasihat ya, belum diutus para rasul, maka akan diberi uzur. Naam. Maka tidak ada yang paling mencintai uzur itu daripada Allah Subhanahu wa Dengan sebab itu Allah menurunkan Al-Kitab dan mengutus para rasul. Al-Kitab sebagai yatibian sebagai keterangan petunjuk demikian pula diutus para rasul agar ya ilmu itu sampai kepada manusia Naam sehingga ketika sampai ilmu itu maka mereka tidak ada hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala Naam barakallahu maka hadis ini menguatkan Ya akan makna apa yang disebutkan oleh beliau tentang seseorang yang memiliki sifat kecemburuan dan bahkan itu wajib kecemburuan yang dicintai oleh Allah Taala tetapi bersamaan dengan itu juga dia memiliki sifat al udur memberi udur jika memang ya pemilik udur itu ya memiliki udur tersebut dan Udhur itu sepantasnya untuk diterima. Naam. Demikian barakallah fikum. Wata ba'an li hada siyaq yakulu ibn al-qayyim rahimahullah syarihan li, li, li ghirati al-mamduha wa ma yaqaw fihi al-abdu muafiqan li rabbihi wa innama al-mamduhu iqtiranu al-ghirati bil'udhur. Fayagharu fi mahalil ghirah, wa ya'dhur fi mawadi al-udhur wa man kana hakadha fahuwal mamduhu Oleh karena itu Al Imam Ibnu Qayyim Rahimahullah taala menjelaskan ya ketika mensyarah tentang sifat kecemburuan yang terpuji ya dan wama yaqaw fihi al abdu muwafiqan li dan sesuatu yang di mana hamba itu melakukan ya sifat tersebut mencocoki rabb Allah Subhanahu wa taala yani mencocoki sifat udzur tersebut. Naam. Barakallahu fikum. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu wa innamal mamdhu' iqtiranul ghirati bil udzur. Dan sesungguhnya yang terpuji itu adalah menghubungkan ya antara sifat al-ghirah -al sifat kecemburuan itu dengan sifat al-udzur. Ya, Menggandengkan antara sifat Ghira dan udhur Faya gharu fi mahalil ghira Maka dia cemburu pada tempat Tempatnya Waya adhuru fi mawdi' al-udhur Dan dia juga memberi udhur pada tempatnya ya. Waman kanah akadha Barang siapa yang seperti itu Fahuwal mamduhu haqqan Maka dialah yang terpuji Secara hak Secara benar Nah, dialah yang Pantas mendapatkan pujian secara hak ya dengan sifat al-ghirah dan juga dengan sifat al-udzur Walamma jama'a subhanahu wa ta'ala <tuh> sifatil kamal kullaha kana haqqo bil madhi min kulli ahad wa la ahadun Ayam dahahu kama yang bagi lah, bal huakama madah nafsu huwa athna'ala nafsihi. Ketika Allah Subhanahu wa Taala mengumpulkan seluruh sifat kesempurnaan, maka kana ahak kabil madhi mingkuli ahad. Maka dengan sebab itu Allah Taala berhak untuk mendapatkan pujian dari seluruh dari seluruhnya. enam karena Allah Subhanahu wa taala hanya dialah yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan seluruhnya maka berhak Allah taala ya memiliki sifat al-madah ya sifat alhamdu yaitu keterpujian wala yablughu ahadun ayyamdahahu kama yambagi lahu dan seseorang tidak akan sampai pujiannya kepada Allah Subhanahu wa taala kepada zat Allah sebagaimana mestinya ya maksudnya seperti apa yang telah kita sebutkan tadi bahwa ya kita makhluk hamba-hamba Allah manusia walaupun kita memuji Allah maka pujian kita tidak bisa sampai kepada hakikat sifat keterpujian dari pada diri Allah Subhanahu wa taala bal huwa kama madaha nafsuhu bahkan Ya Allah Taala adalah sebagaimana Dia yang memuji dirinya sendiri dan yang menyanjungnya. Falquyuru kadawa fakorabahu Subhanahu Wa Taala fisiqatin min sifatih. Maka sifat kecemburuan itu sungguh ya dapat mencocoki Allah Subhanahu Wa Taala di dalam sifat dari sifat-sifatnya. Ya maksudnya hamba-hamba Allah yang memiliki sifat tersebut sifat cemburu itu dapat mencocoki dari sifat kecemburuan Allah Subhanahu Wa Taala yaitu dalam hal ini sesuai dengan uh, zatnya masing-masing. Ya kita sebagai manusia sebagai hamba Allah memiliki sifat kecemburuan sesuai dengan zat kita sebagai makhluk yang ya kurang yang lemah ya maka Allah pun memiliki sifat al-ghirah sesuai dengan zat Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. 6 Wa man waqafallahu fi sifatin min sifatatihi qadathu tilka sifatu ilaihi bi Ya barang siapa yang mencocoki Allah dalam sifat dari sifat sifatnya maka sifat itu akan membimbing, akan mengarahkan seseorang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala ya wa adkhaltu ala rabbih dan akan mengantarkan hamba tersebut ya menuju kepada Allah Subhanahu wa taala masuk kepada Allah Naam maksudnya akan mengantarkan dia untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala wa adnatuhu minhu wa qarabathu min rahmatihi ya siapa yang mencocoki sifatnya itu mencocoki dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala maka sifat itu akan mengantarkan dia menuju kepada Allah ya mengenal Allah Subhanahu wa taala dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan mendekatkan dia kepada rahmat Allah Jalla wa ala wa sayyarathu mahbuban sehingga Menjadikan dia orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifat-sifat tadi Fa'innahu subhanahu wa ta'ala rahimun yuhibbur rahama Karena Allah ta'ala yang maha rahim Yang maha penyayang Ya, mencintai orang-orang yang penyayang Karibun yuhibbul kurama Allah yang maha mulia mencintai orang-orang yang mulia Alimun yuhibbul ulama Allah maha berilmu Mencintai orang-orang yang berilmu Kuwiun yuhibbul mukmin al Allah maha kuat mencintai mukmin yang kuat wahhu ahabu ilaihi min al mukmin dan mukmin yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah dari mukmin yang lemah Hayyun yuhibbu ahl haya juga Allah yang maha pemalu Allah mencintai orang-orang yang memiliki sifat malu. Nah maksudnya sifat malu yang terpuji barakahafikom bukan sifat malu yang tercela yaitu yang Menghalangi seseorang untuk melakukan kebaikan Maka itu sifat malu yang tercelah Malu dari melakukan kebaikan Sehingga dia terhalang Untuk melakukannya nah, Selain daripada itu adalah Sifat malu dicintai Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan Allah ta'ala maha malu Hayyun Yuhibbu ahlal haya Allah maha pemalu Mencintai orang-orang yang memiliki Sifat malu Beda dengan hayyun Ya, Kalau hayyun, Allah yang maha hidup Kalau hayyun Allah subhanahu wa ta'ala yang maha Pemalu Mencintai orang yang memiliki Sifat malu dari hamba-hambanya Jamilun yuhibbu ahlal jamal Allah maha jamil Maha gagah Mencintai orang-orang yang Memiliki Al jamal, kegagahan Wa witrun yuhibbu ahlal witir Allah maha witir Mencintai Orang-orang yang ahlul widir. Nah, walhasil barakallafikum. Yang diinginkan di sini bahwasanya Seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Sepantasnya dia memiliki sifat. Ya, yang menjadi sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dan barang siapa yang mencocoki sifat-sifatnya. Dari sifat-sifatnya Allah subhanahu wa ta'ala Maka Dia akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah Jalla wa'ala Barakalofikum ya Sekali lagi bukan berarti di sini Menyamakan ya, Sifat Allah dengan eh, Sifat hamba tersebut dengan sifatnya Allah Dalam hal hakikat ya, Sifat tersebut tidak Akan tetapi Masing-masing ya, sesuai dengan zatnya Ya Manusia punya sifat Rahim rahmat. Allah juga punya sifat Rahmah, tetapi sifat Rahimnya manusia, makhluk itu beda Tentunya Hakikatnya dengan sifat Rahmahnya Allah subhanahu wa ta'ala Namun Di antara manfaat ya, Yang disebutkan oleh para ulama Dalam mengenal Nama dan sifat-sifat Allah ta'ala Di antaranya, keutamaannya adalah agar kita sebagai hamba-hamba Allah Bisa ya Mencontoh atau Mengikuti ya Berperangai dengan sifat-sifat tersebut Nah itu diantara Manfaat keutamaan kita Mengenal nama-nama dan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala Kita dapat berperangai dengan sifat tersebut ya Sifat rahmah Allah Maha Rahman, kita akan berusaha untuk memiliki sifat rahmah pula. Ya, walaupun sifat rahmah kita tidak akan sama dengan sifat rahmah Allah Subhanahu wa taala. Karena kita adalah makhluk, adapun Allah taala adalah khalik. Naam, demikian. Tilka hiyal ghiratul wajibah ala zaujin rasikhin fi makarimir rujulati yakumu biha tujahhu zaujatihi wala ahlul Al-Nakhwati min kiramir Rijal yakumuna bil Ghirati ala nisa'ihim Haqqal qiyam Maka inilah ghirah yang wajib Atas suami Ya ar-rasikhin Ya atas suami yang uh, Kokoh Ya di dalam makarimir Rujulah dalam kemuliaan Kemuliaannya sebagai Lelaki Sebagai kaum lelaki yang dia Yakumubiah tijahatujjahazaujatihi. Yang dia bangkit, ya membimbing istrinya, memimpin dan mengarahkan istrinya. Walayazalu ahlu nahwati min kiramirrijal dan senantiasa orang-orang yang utama, yang mulia dari kaum lelaki, para tokoh-tokoh Islam. Mereka itu Yakumunabilkirah. Senantiasa bangkit. Tegak dengan sifat al-girahnya. Kecemburuannya terhadap istri-istri mereka. Dengan haqqal qiyam. Ya dengan sebenar-benarnya. Naam. Sehingga mereka naam dipuji. Sebagai tokoh-tokoh Islam yang mulia. Barakallahu hikm. Dan mereka menegakkannya. Karena sebab. Ya hifdhan liddin. Wasiyanatan naam lil'ir. Ya mereka melakukan itu dengan sifat kecemburuannya dan kepemimpinannya karena dalam rangka memelihara agama Allah subhanahu wa ta'ala dan memelihara kehormatannya nah demikian ikhwati filah rahimani wa rahimakumullah pokok pembahasan yang kedua kemudian selanjutnya beliau masuk kepada pokok pembahasan yang ketiga yaitu al-hukuk al-mushtarakah Baina azawjain az yaitu hak-hak Yang berserikat di dalamnya Antara suami Istri Jadi yang pertama Terkait dengan kewajiban para istri Terhadap suaminya Yang kedua, sebaliknya, kewajiban suami Kepada para istrinya Dan yang ketiga ini adalah Kewajiban yang berserikat Di dalamnya, hak-hak dan kewajiban Yang berserikat di dalamnya antara suami Suami istri Nah, dalam pembahasan yang ketiga ini beliau ee uh, nah, menjelaskan dengan menyebutkan dengan apa? dua sub pokok pembahasan yaitu sub yang pertama adalah al-mumasalalah fil huquqi bainaz zaujain yaitu wajibnya persamaan di dalam hak-hak antara suami istri. Ya, dan akan dijelaskan rincian-rinciannya dengan lima fara'. Ya, 5 cabang pembahasan. 6. Nah, yang pertama adalah at-tawasi bil ta'awun ala ta'atillahi wattadzkir bitaqwallah. Yaitu saling mewasiatkan dalam kebenaran dan tolong-menolong dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu mengingatkan kepada takwa Allah. Ini masing-masing punya hak dan kewajiban. Al-Far'ul Thani, cabang yang kedua Yaitu Tajsidil al-mawadda wa rahma Fil hayati zaujiyah Yaitu masing-masing punya Hak dan kewajiban Mewujudkan mawadda wa Dalam kehidupan rumah tangganya Masing-masing punya Hak dan kewajiban ya Untuk mewujudkan uh, Keluarga yang mawadda wa rahma Sakina Yang ketiga, cabang yang ketiga Badlu al-thikwati Wa ihsan al-dhan Sama-sama punya kewajiban dan hak uh, Badlul at -thiqah. ya Badlul itu mencurahkan kepercayaan ya Dan ihsan al-dhan Dan berbuat bersangka baik Nah, masing-masing berupaya untuk Saling mempercayai Saling berbaik sangka Nah, masing-masing punya Kewajiban demikian Suami terhadap istrinya, istri terhadap suaminya Cabang yang keempat adalah di bikhulik sabar wahti malil adak, yaitu berhias-hias dengan akhlak kesabaran dan e, tahammul dengan al adak, yaitu memikul beban-beban, ya, yang e, ada, ya, ni beban-beban yang jelek atau ujian-ujian, itu bersabar untuk dipikul bersama. Sama-sama berhias dengan Sober dan tahammul Cabang yang kelima Almas'uliyatul mushtarika Almas'uliyatul mushtaroka Fi binai usratin mutakamilah yaitu kewajiban bersama Di dalam membangun keluarga yang Saling mutakamilah Saling menyempurnakan Ya Keluarga usratun mutakaamilah Ia yani saling menutup, saling menyempurnakan Kekurangannya masing-masing ditutupi Ya kelebihan Ditutupi oleh kelebihan yang lainnya Ya Kelebihan yang lainnya menutupi kekurangan Yang lainnya Begitu, usratun mutakaamilah Nah Ini lima cabang yang Menjadi apa uh, Sub Pokok pembahasan yang pertama yaitu Al-mumathalah filhukuk Antara suami wajibnya ada sifat persamaan antara dalam hak-hak suami istri. Kemudian al-matlabu as-sali ya sub pokok pembahasan yang kedua adalah al-huququ al-mutarattibah ala rabitotiz yaitu hak-hak yang ditimbulkan dari ikatan perkawinan suami istri, ya, jadi hak-hak yang timbul dari munculnya ter terwujudkannya ikatan suami istri. Nah maka ini uh, sub pokok pembahasan yang kedua yang di bawahnya terdapat empat fara, ya empat cabang. Yang pertama halul istimta. Nah, yang pertama adalah uh, bukan halul Hilul ya, halul istimta. Nah, yaitu halalnya istimta. Nah, halalnya apa? Istimta. Istimta itu, uh, nah, bercumbu, ya, bercumbu atau bernikmat-nikmat, ya, antara suami istri. Itu menjadi halal dengan adanya ikatan. Suami istri Ya, akad pernikahan Maka ini salah satu hak yang harus dipenuhi Yang ditimbulkan dari Terlaksananya akad nikah Maka masing-masing Punya hak dan kewajiban Istimta Membahagiakan istrinya dengan itu Dan istrinya juga membahagiakan suaminya dengan itu Ya Itu yang dimaksud dengan Al-istimta' Nah, demikian para kalafikum. Kemudian al Alfarushani, itu cabang yang pertama ya. Masing-masing, apa, punya hak. Ya, tak boleh egois di sini bahwa ketika apa namanya hanya suami yang mau menyenangkan saja istrinya dalam hal istimta. Ya, dalam hal kebutuhan rohaninya saja. Ya, sebaliknya tidak. Ya, atau sebaliknya, suami hanya menuntut istrinya untuk bersolek terus misalnya. Ya, berwawangian. Agar dia senang. Ya, mendapati suaminya, istrinya dalam keadaan selalu cantik. Ya, sehingga dia terpenuhi. Apa? keinginannya tetapi dia sendiri egois yakni tidak mengurus dirinya ya tidak menggagahkan dirinya di hadapan istrinya merawatnya rambutnya bau badannya pakaiannya ya kalau pakaian mungkin itu yang yang merawat istri ya yang mencucikan yang menyetrikakan yaitu tugas perempuan istri ya tapi mungkin ada Pakaian-pakaian misalnya yang Tidak disenangi oleh istri Ya Maka berupaya untuk kita tidak memakai itu Di rumah Kalau di luar mungkin Kalau kita senang Dengan pakaian tersebut Tapi kalau istri misalnya tidak senang Atau sebaliknya Maka jangan kita memakai Karena itu hak Masing-masing punya hak untuk itu Fikum. Ini yang dimaksud Persamaan al-hukuk Ya Nah, terkait dengan uh, matlab atsani, sub pembahasan yang kedua. Nah, hakak yang ditimbulkan setelah terjadinya akad pernikahan. Yang pertama adalah ya, halalnya istimta. Masing-masing punya kewajiban untuk menyenangkan. Ya, memberi makanan Jasadiah, uh, jasadiyah, juga makanan rohaniyah Masing-masing. Al-faru' atsani adalah cabang yang kedua, tsubutun nasab. Ya. Tetapnya nasab. Naam. Ini setelah pernikahan ya kemudian melahirkan anak dinasabkan kepada ayahnya. Naam. Naam. Kemudian yang ketiga cabang yang ketiga thubutu hurmatil musaharah. Ya. Tetapnya menetapnya keharoman musoharoh musoharoh itu hubungan kekeluargaan ya hubungan apa kekeluargaan dengan sebab akad pernikahan terjadi musoharoh hubungan kekeluargaan antara lelaki dan perempuan antara suami dan istrinya nah maka menjadi tetap ya menetaplah sifat apa hubungan kekeluargaan itu tadi nah berarti eh uh, isth uh, ya haram untuk menikahi misalnya iparnya, saudaranya istrinya. Begitu pula istrinya ya. Sebaliknya haram menikahi ya seluruh lelaki barakallahu fikum setelah dia dinikahi oleh suaminya. Naam maka terjadi musaharah. Kemudian yang keempat, yang terakhir dari sub pokok pembahasan yang kedua ini, thubutu hak kitawarus. Ya, menetapnya hak tawarus yaitu saling mewarisi. Ya, suami mewarisi istrinya, istri mewarisi suaminya. Naam. Begitu pula anak-anaknya. Wallahu ta'ala a'lamu shawab InsyaAllah kita akan menjelaskan atau membacakan rincian dari uh, pokok pembahasan yang ketiga ini. Pada pertemuan selanjutnya, lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq, subhanakullahi wabihamdik, bihamdik. la ilaha ila anta, astagfirullah wa tubu ilaik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.